Sancta simplicitas. En kättare jag är och det bränner mig till vind att jag inte byggde bo innan mur och grind. En kättare idag och imorgon en martyr. Titlarna beror på herrarna som styr. Du stack Kas gamla gumma bär också din ved Och lägger den trofullt vid mina fötter ned Du brutna gamla ök Så mätligt till ditt lass Jag döper dig till sanktas implicitas Lyft närmare mitt hjärta din frave se En fackla har du tänt över mull och Sint hör du väl förlåta för Kristi speak att mitt hjärta måste le i så tung komik.